Take me high, lie, lie, house on fire. No commotion, poco passion, deeper purple satisfaction. Baby, baby, got it, got it. Gimme, gimme, getting hot. Sammy's cooking, Leslie, Gora, Richie, Valens, end of story. Maya, Fiesta, Fujiyama, Kama, Sutra, Rama, Lama, Richard, Perry, Spector, Barry, Righteous, Arches, Nielsen, Harry, Shimmy, Shimmy, Coco, Poppin', Fats, his back and finger poppin'. Life is a rock. אוקיי, okay, צהריים טובים לכם. שלום, משה. שלום לכל אירועים. יש לנו פולפן מלא עם בסדר שלום לך מורג. פני... שלום אירה. אמירה, להמירה, מה, מה נשמע? שלום דותן. ו... איזה יום היום? תציג את האורחים. איזה יום היום? יום שלישי, לא? ו? עד 13 לחודש. ו? יום הרדיו, הבינלאומי. יפה, אז לכן אנחנו התחלנו mm -hmm. עם uh, Life is a Rock, mm -hmm. But the radio rolled me, של uh, רכב שנקרא Reunion, שלא היה ולא נברא, שיר ראית אחד בלבד, ואתה מתחיל עכשיו עם השיר הזה, ואחר כך אנחנו נציג את האורחים שלנו. אוקיי, okay. אז הנה. קדימה. הנה אותו. זה בא. הנה זה בא. בסוף לא. זה מגיע. Hifa sin onשח I ba katși min haja Irmer a sewet Creleח שב השwet fest fi Like a prayer day, a prayer day to be shaken If there is no înrowee You may go to the river, but you don't go to the river. It's a sign that you're a saint. Like the day of the river, like the day of the river. It's a sign that you're a saint. If you live in a regular way to send to you, If sometimes you get to me, On Was <laughs> <laughs> من chair za שיכול להיות אחרת, זה סימן שאתה צעיר, שאתה צעיר, אוי יום אביב בהיר, אוי יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר, סימן שאתה צעיר, אוי יום אביב בהיר, אוי יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. כן, אנחנו כולנו פה צעירים, בוודאי, מה זאת אומרת? כן, אבל היום יושב כאן לצידנו, לכבוד לנו לארח צעיר בן 80, בעצם 80 פחות יום. נכון מאוד. מזל טוב, מזל טוב. יוסי גמזו שלום. שלום רב. וקלוד פרץ שלום. קלוד פרץ מלווה את יוסי גמזו, ושניהם יהיו היום במופע לכבוד יוסי גמזו. זה מעניין מאוד. לכבוד מולדתו ולכבוד תרומתו המתמשכת והארוכה והנכבדת. להם, מה שנקרא הזמר העברי, mm. אני לא אומר פופ, זה אבל מעניין. זה הזמר העברי. אמא, אנחנו התחלנו עם שיר שאין כמוהו כדי אמא, לפתוח תוכנית עם צעיר בן שמונים. Mm -hmm. סימן שאתה צעיר. זה במקור שירם אירי בכלל, נכון? מאה אחוז, וגם אמרת את שמו. וויסקי אינג'אר. וויסקי אינג'אר. Mm -hmm. שדרך אגב, יש ביצוע נהדר של תין ליזי לשיר הזה. Mm -hmm. רוק, קסח, גיטרות, בהזדמנות אנחנו נשמע את זה, לא היום. אז מה, שמעתי שאריק איינשטיין הוא שהציע לך לכתוב מילים עבריות לשיר הזה. כן, הוא רצה שאני אתרגם את השיר הזה. זה שיר יין, שיר שיכורים, אירי. אני ביקרתי באירלנד ואני מאוד אוהב את העם האירי, למרות שבזמן האחרון הם לא כל כך נחמדים איתנו. אבל זה לא העם, זאת הממשלה. והממשלה שלהם, גם בזמן מלחמת העולם השנייה, תמכה בהיטלר. בגלל ל... השנאה לבריטניה. לבריטניה, okay. כן. ו... בקיצור, הוא הביא לי את זה בתקופה שהוא היה עם סמים, עם אביגדור על הדשא, עם אורי זוהר וכולי. אמרתי לו, אריק, מה אתה רוצה? הוא אומר, זה, זה, זה שיר של שיכורים, תכתוב. אמרתי, אני לא נוגע באלכוהול, <laughs> יש לי בשביל זה סיפור לך מאוד פיקנטי אחר כך על אלתרמן. אבל uh, אם אתה רוצה שאני אכתוב, אז אני לא מתרגם את השיר, אני רק אוהב מאוד את המנגינה, ואני אכתוב תוכן אחר לגמרי. אז הוא אומר, בסדר, ומילא כל מה שאתה עושה זה יוצא שלאגר. הוא הגזים, זה לא תמיד יוצא שלאגר. זה שלאגר? כן, אבל זה uh, אצלם בגשר הירקון זה באמת הפך לשלאגר גדול. בהמשך אנחנו נשמע עוד שיר אחד, שכל דמיון בינו לבין המקור, מקרי לא בהחלט. <laughs> <אז>, בוא נשמע... את הגשש החיוור שרים לי לך, זה מתוך פסטיבל uh, הזמר המזרחי? כן, עם uh, מנגינה של חיים צור. כן. Uh, טוב, אז הנה, הויניל uh, עולה, אנחנו מנסים. נחזיק חזק אצבעות. <אז> יש! כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה, אני רב אסוף מאוד, אני ממהר, היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הכלה? אני אהיה למה אתה הכלה? למה לא? אתה הכלה כבדה מאוד. למה אתה רב לפי משקל? נו, שוין, אז איפה החתן? אני אהיה החתן. למה אתה החתן? למה לא? למה לא אה, אם אתה הכלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, זה החתן הקטן גדול יהיה. זה עוד אשכנזי. אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל. לך אין את חלת, ולי רק התאכלת. לך אור הפלא, ולי התחמון. לך המותניים, ולי מכל מחניים. לך כד הים, ולי הצמאון. לך לבבים מתעלים. why <laughs> התפוח, ולי תרמיל פתוח, לי המבוח, ולי הגחלים, לי הצמרת, ולי סופה סוערת, לך הוא הכרם, אתה השועלים. לך לבדי ניתן לי צמותייך, לך בדמי שוקק מרם משותף, לך חלומי נפטר לי חידותייך. ולא שירים בין שיחי לילה וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי יום נת ולא רוחצים בציד לך עלי זית ולא מגדל קדמון לך הניחוח, ולא קוצים בתוח, לך השילוח, ולא הסמבטיון. לך לבדי ניתן לי צמותיים, לך בדמי שוקט ברמש לך. לך אלוני נפטר לי חידותי, איפה החרבים נשארים בצריכי לילה לא, התקליט עלה מת על עצמו ככה, עד הסוף ככה, בלי חריקות, בלי שום דבר, בלי קפיצות, זה כבר טוב. כל הכבוד כן. לתקליט, וכל הכבוד למי ששמר אותו במצב טוב. לא שאני... כן. כן, <laughs> <אין>, אבל בכל <laughs> זאת. טוב, אז דוגמה לחריזה, לשובבות של, של הכתיבה שלך, לכפל לשון, ולשון נופל על לשון. לשון נופל על הצון. כן. <אז> <אז> זה נובע מהעובדה שאתה פרופסור לספרות עברית? <אז> לא, לא, זה נובע מהאופי. אני רוצה לספר לך משהו שפיקנטי, שאנשים לא יודעים. בשעתו, <אז> מי שגרם לפרסום ספרי הראשון, אתם נוער ששם ציטוט מאברהם שפירא בתיקון יותר מנומס, היה אלתרמן. וכשיצא הספר, כתבתי לו הקדשה המחורזת, בנוסח אלתרמני כמובן, הבאתי לו את זה הביתה, והוא מאוד שמח, הוא אמר לאשתו רחל מרקוס, אוכל <חל> <חל> את תרוצי, תביא בקבוק קוניאק, נשתה לספר הראשון של יוסי. וכאן נכנסתי ללחץ גדול. <חל> למה? <חל> אני יהודי מוזר, אני לא הכנסתי סיגריה לפה מימיי, אני לא נוגע באלכוהול, אני לא מגדל קרס, <חל> לא הייתי אף פעם שותף עם האורגיות והסמים של הבוהמה. זה היה מאוס בעיניי, כל פעם ששאלו אותי למה אתה לא בא, אמרתי שבספר קהלת כתוב מותר האדם מן הבהמה, <אז> ואני מקפיד על מותר האדם מן הבוהמה. <אז> כי הם באמת <אז> התבהמו <אז> לא פעם, הרבה מאוד התבהמו. <אז> כן. אז uh, אמרתי, נתן, לנתן, אני מאוד מבקש ממך סליחה, אני לא אוהב אלכוהול. פתאום האיש החמוד הזה שעזר לי כל כך הרבה ובזכותו נכנסתי גם לעולם הספרות וגם לעולם העיתונות. הוא הפסיק את הטור השביעי ועבר למעריב והמליץ עליי להמשיך והיה לי מדור כמה שנים כאילו במקומו, אני לא כן. יכול למלא... בדבר. כמו, בדבר. הוא אמר לי, אתה תחליף אותי. אז אמרתי לו, נתן, גרגר חול לא יכול להחליף את הר אברסט. אז תשמע, האלה הגדולים הם תמיד הכי צנועים, הבינוניים והנמוכים, אלה הסנובים הכי גדולים. <laughs> אז הוא אמר לי, נא נא נא יוסי, גם אני פעם הייתי צעיר ולא ידוע. תאר לך, גאון כזה אומר. <laughs> בקיצור, אז פתאום הוא כעס ואמר, מה? אתה רוצה להיות משורר ואתה לא שותה אלכוהול? <laughs> אין שום סיכוי שיצא ממך משהו. <laughs> אז אני שואל, למה? הוא אומר, תשמע יונגרמן. עכשיו, בהתחלה לא הבנתי למה הוא אומר יונגרמן, יונגרמן. שזה ביידיש איש, איש צעיר, והוא <אח> אלתרמן <אח> זה איש זקן. תשמע <אח> יונגרמן, החיים הם כל כך אפורים וכל כך פרוזאיים, שאם מישהו רוצה לכתוב שירה, הוא צריך להיות שיכור ממשהו. אז אני בחור צעיר ורומנטי, אתה <אח> יודע, אני אליד שני דברים. א', עיר האהבה פריז, פריז. וב', יום האהבה 14 בפברואר, מה שיהיה מחר, <אחר> רלנטיידי. <אחר>. אמנם זה חג של גויים, אבל זה חג אהבה. כן, בדיוק. אתה אני... אומר, זה חג אחד שאני מוכן לחגוג. כן, לח... כן. אז אני אומר לו, תשמע, נתן, אני מסכים איתך, אבל למה אני צריך להיות שיכור מאלכוהול? אז הוא אומר, אז אנו, אתה יודע, הוא היה מדבר ככה, אנו, אנו נשמע, אנו נשמע ממה אתה שיכור, יונגרמן? אני אומר לו, תראה, אם אני רואה שקיעת שמש יפה בטיילת בתל אביב, ברציף הרוורט סמואל, אני שיכור. אני רואה פרח יפה בגן מאיר, אני שיכור, אני רואה בחורה יפה בביזנס גופה, אני שיכור. אז הוא אומר, אתה יודע, הוא היה גמגמן. אז הוא מגמגם ואומר לי, תנסה את זה בגילי, זה כבר לא עובד. אז אני רוצה להגיד לך, היום, אני שקטונתי ממנו אלף דרגות, והוא באמת היה גאון, לא משורר גדול, אלא גאון ממש, אני בעשרים שנה מבוגר ממה שהוא היה כשהוא נפטר. והוא נפטר, הוא הרס את עצמו בגלל האלכוהול. אני עשרים שנה יותר זקן, נגיד ככה, ממנו כיום, ואני מודיע לך שאצלי זה עובד טוב מאוד. לא הפסיק לעבוד. מה שסיפרת קודם, על מה שעושה לך את זה, זה משתלב נהדר בשיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. סתם יום של חול. עכשיו נשמע את הגרסה של אריק סיני מתוך אלבום שנקרא שירים חוזרים. שבו הוא עשה כבוד להרבה שירים שהוא גדל. לא רק הוא, כולנו גדלנו עליהם. אחד מהם זה סתם יום של חול. במקור שימון ישראלי שם את זה. בואו נתחיל עם אריק סיני ואולי אחר כך נשמע גם את שירים סתם יום של חול. chu pas asfal mu ka mit lo mit no sta im ka B pli gomahol نام andرب Yo می her و Mi and crochet. פשוט ללא סיבה, סתם יום של חול, עם בוקר כחול, בלי חג ומחול, בימים ושערים. יום של חול. עכשיו אני שואל אותך, אני שואל אותך, מוישה, התקליט של הגשש הוא הרבה יותר זקן מהתקליט של אריק סיני. נכון. אז מה החריקות האלה? תראה, יש פה כמה סיבות. יכול להיות שהבולה התקליט, אני יודע מה. לא, זאת הייתה שאלה רטורית, אתה יודע, מתוך תסכול. <laughs> אבל... כנראה שמעת אותו הרבה, כנראה. <laughs> <אז> yeah, <laughs> אני לא יודע, <laughs> אני לא יודע. טוב. Uh, טוב, אנחנו חוזרים לאורח שלנו, לאורחים שלנו. Uh, היום מופע <laughs> לכבודך בבית, בבית הסופר. בבית <laughs> הסופר, כן. ומה יהיה שם במופע? או, הרבה אומנים יהיו שם. <laughs> למשל. למשל קלוד פרץ, שהוא גם מלחין וגם זמר, והוא כן. ישיר את השיר החדש הזה של צעירה בת 70, כן. ויש גם כל מיני, מהקהל כמה אומנים שיעלו על הבמה ויופיעו, mm -hmm. ויש לנו מצגת עם כל מיני אירועים מעניינים, ובין היתר, מה שהציבור לא יודע, האיש שערך את טקס הכרזת המדינה ב-15 במאי 48' במוזיאון תל אביב הישן בשדרות רוטשילד לבקשת בן גוריון שרצה לעשות את זה כמובן בירושלים אבל אי אפשר היה כי היה ליגיון... כן. הייתה היית, היית נצורה, כן. הייתה נצורה העיר. האיש הזה היה אבי. גמזו. וחיים גמזו התבקש על ידי דוד בן גוריון לדאוג בתוך 24 שעות תבוא ההנהגה בדרך, המדינה בדרך, זה מועצת העם, הם עוד לא היו ממשלה. כן, נכון. והוא אמר לו, אני רק פוחד מהמפלגות הדתיות. <laughs> ככה אמר <laughs> לו בן גוריון. למה? <laughs> כי אני יודע שבמוזיאונים, בכל העולם, וגם במוזיאון תל אביב, תלויות גם תמונות עירום של נשים. וזה יפריע לי. אז אני מבקש ממך להוריד כל תמונה של אישה. שלא <laughs> חס וחלילה יהיה, <laughs> הוא אמר לו ביידיש, <laughs> נקטה מיידלח, ילדות הערבות, <laughs> כן. <laughs> אבי מאוד מאוד התרגש, הוא היהודי היחיד שאחרי אלפיים שנה יש לו זכות לערוך טקס של הכרזת אח מדינה יהודית, זה דבר היסטורי, אבל הייתה בעיה, מה עושה גוטניאן הימל, מה עושה ריבונו של עולם <laughs> והשמיים? <laughs> תמונה אחת ענקית, יקרה מאוד, אין לה מחיר בכלל. כבדה מאוד של הצייר הצרפתי הידוע אוגוסט רנואר. היום כשאומרים <ציירים> על צעירים רנואר, הם חושבים על <חברים> חברת <חברים> על בגדים, על בשע. הם לא מבינים שאלה צאצאים של משפחת הצייר הגדול רנואר. הוא צייר את אשתו עירומה, והתמונה הייתה כל כך כבדה שהיא לא הייתה תלויה כמו יתר התמונות במוזיאון על ו' או על דיבל, אלא שני רלסים של רכבת היו, היו תקועים בתוך הקיר עמוק מאוד. <ווה> ועכשיו לנסר אותם אין בעיה, אבל מי ייתן כסף מחר להחזיר את זה? בקיצור, היו שני... אפשר היה לכסות את זה? או, אתה חכם מאוד, הנה, בדיוק. למזלו, היו שם שני, מה שאז קראו שמשים והיום שרתים, תימנים, עובדיה וזכריה, חכמים ונחמדים, וראו שהוא נכנס ללחץ, אמרו לו, דוקטור גמזו, אל תיכנס ללחץ, האח שלי אמר לו עובדיה, הוא שמש בבית הספר בלפור, וראיתי שם אצלו במחסן תמונה בדיוק בגודל הזה, שחור לבן של תיאודור הרצל. מיד לקח אבי את העובדיה הזה, <laughs> תפסו מונית, נסעו לרחוב, לרחוב בלפור, לג, לגימנסיה בל, בלפור, מדדו, לקחו את התמונה, הדביקו אותה, ומהצד, במה שנקרא איזולירט בנד, הדביקו <laughs> ככה שלא יראו כלום. וואו, זה סיפור. <laughs> מה... חכה, <laughs> זה לא נגמר, <laughs> יש לזה punchline מאוד הומוריסטי. למחורת, באה כל נבחרת מועצת העם והדתיים היו מרוצים, אין שום תמונה של עירום, יש נוף, יש טבע דומם, יש כל מיני, לא מפריע להם. ואז כשדוד בן גוריון התחיל לדבר, אבי אמר לי, תשמע, אל תספר את זה כל עוד אני חי, אבל אחרי מותי אתה יכול לספר את זה. <laughs> היה לי רושם שאני שומע את הרצל, כי אנחנו לא יודעים שהרצל היו לו חיי משפחה איומים. הוא... את כל הכסף של אשתו, הוא לא היה לו כסף, אבל הוא התחתן עם אישה יהודייה עשירה מאוד, את כל הכסף של אשתו, בעיניה הוא בזבז על החלום המטורף הזה לתת לעם שאף פעם במשך אלפיים שנה לא הייתה לו מולדת, <אח> שיחזור למולדתו ההיסטורית. כן. אז היא הייתה מאוד כעסה עליו, והכריזה ממש על שביתת מין, אין חיי אישות. הרצל היה, אתה מתאר לך, גבר יפהפה, נסיך ממש. היה נאלץ לי, להזדקק לפלאס דלפיגל, בטיפולם כן. של האנשים שזה מקצועם. <laughs> the ladies of the night. בדיוק, the, la the ladies of the night. בקיצור, כשבן גוריון מדבר, והרי ישראלים לא אוהבים נאומים ארוכים, אבי היה מתפוצץ מצחוק בשקט ככה, ואחר כך אמר לי, הרגשתי כאילו באוזני רוחי, לא רוח, באוזני רוחי, שהרצל אומר, דובידל, תמשיך לדבר מה שיותר, כי הכיף שאני עושה על גברת רנוואר עולה פי כמה מהזוועה שעשיתי על גברת הרצל. <laughs> טוב, תראו, אני לא יודע איך זה משתלב. השיר שאנחנו נשמע נקרא צעירה בת 70, שר קלוד פרץ, שגם הלחין. הלחין גם, בוודאי. בואו נשמע, יוסי, גם זו חדש. הזמן דוהר בספית פנטסטי, כך נראה לי. והשנים חולפות כנין חלום עבעי. אך יש עלמה אחת ששמה הוא ישראל הישראלי. והיא עדיין צעירה בגיל שבעים. כי יש לה סוד של אנטי אייג'ינג בארכלת. ועל הגיל היא מצפצפת כי נובעים בה לאות מעיינות של נעורים ושל תוחלת וזה למרות שהיא כיום כבר בת שבעים ישראל הישראלי איך אפשר להיות שלם אם החן שלך עושה לי דיסקוטק שלם בלב ולמרות כל פשלותייך מדי יום פה כל חי אני מה זה מת עלייך אבל מת שכולו חי ישראל הישראלי התגשמו תקוותיהן של שנות אלפיים ועל אפם וחמתם המשוועים של כל שונאיה ומקנאיה היא מחוץ והיא מבית היא חתיכה הורסת גם בגיל שבעים ואם לא פעם כאן אני איתה בכעסה על ליקויה שלם מול עיניי נבעים אהבתי Israel, Israel, how can you be able to be perfect? If the song <imitation> of you makes me a great disco in my heart And despite all my flaws, from the day I'm here all to live I'm not going to die, but when <imitation> everyone is alive Israel, I'm not going to die I'm not going to die שכולו חי, ישראל הישראלי. אוקיי, אז זה נגמר עם ככה, ואנחנו ישראל הבת הצעירה, שבעים. אנחנו ישראל הבת שבעים. אה, תודה רבה, אז קלוד. ש... קלוד, על שירת קניה אני מבין ככה. כן. זה, גם זה, זה, זה ששני אלה חדשים לגמרי. אה. ככה שאתה רואה, אני לא יושב על זה על הדופנה, כל הזמן יוצא. לא רק זה, יוסי מאוד פעיל בפייסבוק, ואחת לכמה זמן הוא מפרסם שיר. אקטואלי. אקטואלי, מנוקד. כן, תמיד מנוקד. תמיד מנוקד. אני כל שבוע אני מפרסם, לא אחת לכל מיני. אני הכרתי אותו משם. אה, כן, מהפייסבוק? כן, אנחנו כבר עשינו את זה אחת השירים ביחד. נכון, נכון. וזה התחיל משם. נכון, נכון, הוא צודק. זה מעניין מאוד. אז אם ככה יש לפייסבוק גם גם דברים טובים. שהוא יוצר קשרים טובים מאוד. תגיד את זה לצוקרברג, כן. הוא ישמח לדעת. קודם כל, תן לאמירה. כן, אנחנו נציין עכשיו שיוסי גמזו הואיל בטובו לחתום על ספר שנקרא בלוריות ברוח. מתוך 30 ספרים שיצאו עד היום. כן ירבו. זה ש... אני עובד עכשיו על שניים אחרים. או אה, במקביל. זה קשה מאוד. ספר שיצא ב-69, נכון? אז מה השניים שהולכים לצאת? אחד זה סאטירה בחרוזים. שנקרא uh, צעירה בת 70, mm -hmm. על לידת המדינה, mm -hmm. ועד היום. במהדורה הראשונה שיצאה בשנת ה-20, הגענו רק עד uh, 20 שנה. עד 20 שנה. בינתיים יש עוד. אז אתה את הוספת mm -hmm. את כל השאר. כן, כן. <laughs> והשני זה רומן ארוך מאוד בפרוזה. אה, mm -hmm, יפה כן, מאוד. כן. יפה. טוב, אנחנו כן. Uh, נמשיך לעוד שיר. Uh, אני בחרתי, לא אכפת לך. לא, אני לא, מקווה לא, לשמוע לא. את uh, בשעות הקטנות של הלילה. לחצון. עכשיו, אריק איינשטיין הקליט את השיר הזה פעמיים. הפעם הראשונה, uh, זה היה בתקופת הסמבטיון. נכון. וכשזה יצא לרדיו, אז היה כתוב שם אריק איינשטיין בסוגריים הסמבטיון, כי אף אחד לא ידע מי זה אריק איינשטיין, כדי שהאורחים ברדיו ידעו במי מדובר, וישדרו את השיר הזה. נכון, נכון. נכון. אז עברו שנים, וב... ארץ ישראל הישנה והטובה, חלק ג' של אריק איינשטיין ואבנר קנר, הוא הקליט פעם נוספת את השיר. בואו נשמע. יפה בכל גרסה. כן. <עשעות הקטנות של הליים> they areымby ok shed the apples of the fridge for the hunger of lovers by度 water oms by your day he is <laughs> grown from the ocean andkritishing a plane as <laughs> the fatherouch is a private divide between 1 and 1 and 30 and he plays sixteen and two or less than ten and two or less than ten in the small hours of the night the night will be sent to the house of your in the small hours of the night ხხ ახ ხდიხშიმე ა ალ ადა 제�ira sama l an k k למה עוד לא שבע, זה כבר דקות לשלוש, יש אבל, אבל יש פה סיפור מעניין על זה, שניים. אז בוא נשמע, יוסי, בבקשה. ספר לך. <לי>. השורה שמעוררת את הזיכרון הזיכר... שלי בקשר לשני הסיפורים האמיתיים, שאני מיד אספר לכם, היא השורה וחובשים מתככים ומבצע. דוגמה אחת היא זאת. <ע> <ע> אני עבדתי בשעתו כמסגנן äh, כתבות של כתבי מעריב. והייתי בחדר עם עוד שני אנשים, והאיש שהיה ממונה על שני האנשים ועל עצמו, אני לא רוצה להזכיר את שמו, היה רשע מרושע, ומשום מה, ללא שום התגרות מצידי, אני אדם מאוד מאוד שלא מתגרה, היה כל פעם נכנס לחדר, ועם סרגל מצליף עליי. בשעה שהוא הודה שאני מוציא, אתה יודע, שם משכתבים ומורידים לדפוס. שגם זה מוריד לדפוס יותר מהר מכולם, ויותר כמות מכולם, ואיכות, וכל פעם שהוא היה צריך איזו כותרת, איזו הברקה, או מה... היה בקשר זה התחיל למאס לי הדבר הזה, לא הבנתי למה הוא עושה את זה. אז ביקשתי לדבר עם בעל העיתון, שגם את שמו אני לא אזכיר. בקיצור, בעל העיתון היה אדם קר כמו קרח, ותמיד לא אס-מאסטיק, כל עובדי ידיעות אחרונות כבר ידעו למי אני מתכוון. ואמרתי לו שאני באתי לעבוד, אני, אני אנחנו לא בגן ילדים, אני לא מבין למה האיש הזה כל פעם שהוא נכנס הוא מצליף עליי, אני לא אדם אלים אבל אני לא אסבול את זה, אני מבקש ממך לדבר איתו כי אתה בעצמך, הוא בעצמו אמר לי, בעל העיתון, שידוע לי שאתה מוריד לדפוס יותר מאמרים מה שהם, הרבה יותר מהר וגם הרבה יותר טוב, והם כל הזמן שואלים אותך עצות, כל מיני משחקי מילים וכולי וכולי. בקיצור, להפתעתי הגדולה, הוא לועס לא את המסטיק ואומר לי, תשמע, יוסי, אתה תצטרך לחפש משרה אחרת. <laughs> לא הבנתי. קודם כל, זה גועל נפש מבחינה מוסרית, שנית, זה מטופש מבחינה שהוא המעסיק שלי. כן. אתה מודה שאני פועל יותר טוב מהם. ואתה, בכל ו... ומה אני מבקש? שלא יצליפו בי, זה הכל. בקיצור... חיכיתי כמה ימים, הגיע סוף החודש, קיבלתי את המשכורת, לא בזבזתי רגע, התקשרתי עם העריף, הם רצו מאוד לעשות כמו שהטור השביעי של אלתרמן, כן. וגם אלתרמן המליץ, זה אחרי שהיה לי הרבה שנים בזכותו בדבר, אז היה לי טור שנקרא לחכימה בגמיזה, <laughs> בגלל זה שקישון כתב על אבא שלי שהוא גומז, אתה <laughs> מבין? כן, כן. בקיצור, הגיע היום שמתחיל החודש הבא, וגם זו לא בא לעבודה. אז הבוס הגדול זה עם המסטיק, הוא מצלצל, הוא אומר, יוסי, למה לא באת לעבודה? אומר, אני אומר לו, יש לך זיכרון מאוד uh, קצר. אתה אמרת לי, במקום לטפל בדבר הזה, שזה לא נסבל בשום מקום עבודה שמישהו בא ומצליף, אני יכולתי להיות, uh, לענות לו באגרופים, אמר, כן. זה לא לכבודי, אני נכון. לא, לא גדלתי בחינוך <kle nationali> כזה. <g Player> הלוא כתוב אצלנו במשנה, כל yeah. דאלים גבר. אני yeah. לא רוצה להיות אלים I ולא גבר. בקיצור, אז אתה אמרת לי, אז אני מצאתי מקום אחר. הייתה דממה, הוא לא ידע איך לבלוע את גאוותו, אבל תראה איך אלוהים, גוטניו אין הימל, מתנקם ברשעים. באותו זמן, עיתון ידיעות אחרונות הפיץ ספר שירים שלי, פזמונים, mm -hmm. שנקרא סימן שאתה צעיר. אז יצא שאני עברתי לאויב, למעריב, אז מעריב היה הרבה יותר מצליח מאשר ידיעות אחרונות, בניגוד למצב כן. היום. כן, וידיעות אחרונות... וידיעות אחרונות... ו... ולא הייתה לו ברירה. <laughs> אז זה, זה דבר אחד. השני, אני אמרה לך על תככים ועל רשע. הדבר השני, בפסטיבלי הזמר היה תמיד שופט מוזיקאי, לרוב משה וילנסקי, והיה גם שופט מבין הפזמונאים הוותיקים כן. והקשישים על המילים. כן. אז פזמונאי אחד ותיק, אני לא רוצה לדבר עליו, כי גם הוא כבר לא חי, ואחרי מות קדושים, אנחנו יודעים, העלה איזה שיר ואמר, זה לא מוצא חן בעיניי, זה מריח לי מיוסי גמזו. אז שאלו אותו יתר, זה סיפר לי חבר אחר בחברה השופטים. כן. מה יש לכם נגד יוסי גמזו, מה אתה רוצה? הוא לא ענה. עוד, עוד אחרי כמה שירים, הוא אומר, זה גם מריח מיוסי גמזו. <גד> אז אמרו, אתה השתגעת, אבל <גד> האיכות מדברת, מה אתה רוצה ממנו? <גד> הוא עשה <אשל גד> לך מה? ואני אף פעם לא פגעתי בו, להפך, אפילו, אם אני אגיד להפך, אז תדעו מי זה. <גד> אז <גד> אז כן. אפילו נתתי לו כבוד גדול באופן פומבי. בקיצור, פתאום הוא רוצה להראות שהוא אובייקטיבי, הוא אומר, או, הנה שיר טוב, זה לא גמזו ולא זה, זה יוצא מן הכלל. פתחו את המעטפה, זה גם של יוסי גמזו. אתה מבין? אז אתה לא מתאר לך... גם זה, גם, גם זו. כמה, כמה, אמרתי לך, אלתרמן הגדול, שמי אני, אני הייתי גרגר חול לעומת הר אברסט. כן. לא מסכן אותו בשום דבר. הם, מרש... גם שלונסקי היה ככה, מאוד נחמד איתי. הם יכולים להיות נדיבים. אבל הבינוניים והנמוכים יותר, רשעים מרושעים. אז אני מראה לך. כן. עכשיו ניתן ליוסי לנוח קצת. זה לא להרבה זמן, כי השיר הבא שאנחנו נשמע הוא פחות משתי דקות לדעתי. וזה שיר מתוך התקליט הראשון של חוה אלברשטיין. אה, יופי. עכשיו, יש שני שירים שתראים כל הכבוד. כן, את נכון. יורם גאון כולם מכירים. נכון. זה, זה, זה קצת זה פחות. זה לכל זוגות האוהבים. כל הכבוד, כן. חוה אלברשטיין. הייתי מאוד רוצה אחר כך שמשה ישמיע את השיר החדש הזה, של אה, שיר ארץ. הראש... בארץ הקטנה הזאת, המקביהים לכוכבים עיני פליאה לחות אוזנות, על ספסלי גני העיר, או בחדרי המדרגות, מול הירח הבהיר או במטר. בצל גגות לכל זוגות האוהבים, העסוקים באהבות, ובלי טיפת בושה עוזבים דברים דחופים וחשובים. כל הכבוד. לביישנים המתחילים תמיד עם קטע של ספרות ועם מילי מילי מילי במקום עם ציפי ועם רות למשקיעים עמל אל השם מבלי לתבוס כי הם עושים רק וריאציה חדשה על העתיק שבה נוסעים לכל זוגות האוהבים העסוקים באהבות ובלי טיפת בושה עוזבים דברים דחופים וחשובים כל הכבוד ع ب pas شدve bemmez خ agora minخ pe بود usket la la la la lala לכל זוגות האוהבים, העסוקים באהבות, ובלי טיפת בושה עוזבים גברים דחופים וחשובים. כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד ליוסי גמזור! תודה רבה. ויוסי גמזור רוצה לקרוא לנו שיר שכתב חדש. אני רוצה לומר לכם, מדברים על ענייני גיל. אלתרמן אמר שאצלו זה כבר לא עובד כשהוא היה בן חמישים ותשע ואצלי ברוך השם בגיל שמונים זה עובד בדיוק כמו בגיל עשרים אפילו יותר טוב זה לה... היה לנקוש על, ה... על העץ כן, כן. אז רציתי, רציתי רק לצטט לכם שני אנשים גדולים מה הם אמרו על הגיל אנדון צ'כוב אמר אוי הישישים האלה בג... בני העשרים ושמונה <laughs> והכי חריף ושונון מכולם היה ג'ורג' ברנרד שו, שהוא אמר נעורים זה דבר נפלא, רק חבל שהם ניתנו לאידיוטים. <laughs> עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני ביקרתי לפני כחצי שנה או יותר אצל רות דיין, היום היא בת 101. <ווה> אני לא, אני, ואני מלמד שנים, אני פרופסור לספרות, גם באוהיו, גם בטקסס, גם בסידנה, אוסטרליה, גם ביוהנסבורג, דרום אפריקה, גם במכללת אילת, גם במכללת קצרין, כל הזמן עם סטודנטים צעירים. אני אומר לכם שבאצבע אחת, לרות דיין, בת מאה ואחת, יש יותר נעורים מאשר כל הסטודנטים האלה שלי. הפשלופן הנני שומס האלה, אתה יודע. את כן, כן. היא ערנית, היא בעלת הומור, היא צוחקת. היא, היא... זה, לי... ש... ואני אומר בליבי, זאת אישה בת מאה ואחת, אני לא יכול להאמין. אז כך שגיל, זה לא מה שכתוב בתעודת, אלא זה עניין של זה אופי. זה עניין של אופי, בהחלט אז אני לא. אקרא לכם את השיר, אתה תגיד לי מתי, אהרון. אה, אה, אה, אה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. בבקשה. זה נקרא צעיר זה לא גיל. ראיתי בני טיפש עשרה עם לב בלוי מזוקן, וסבתות עם ערכות מגן מלאות של נעורים. ראיתי איך מתיז ללא. הלילה מקדמות של בוקר, ישר מתוך קריצות הכוכבים הממזרים. ראיתי אנשים שהם כמו יין רב שנים, שמשתבח ומוסיף חיות. אפילו אם הכל אצלם ממש על הפנים, על הפנים האלה יש חיוך. צעיר זה לא גיל, זה סוג דם. בלי שום מאוחר או מוקדם. סוער או שלו, אך עם זמר בלב, שעוד טרם נרדם או נדם. למרות השנים משום מה, עוד יש דיסקוטק בנשמה. השיר מלבלב ועלמן גל הלב עוד בוערת לה חפלה שלמה. אמר לי פנסיון אחד עם צחוק על השפתיים, ששר בקצב סלסה, דנס וראפ, שירי סוכנות. זה לא בגדיל להיות צעיר בגיל עשרים ושתיים. נראה אותך צעיר בגיל שלנו, מיסטר חנון. <ח> הכרתי <ח> חתיכות שכבר עברו פה את הגיל, אבל הגיל עוד לא עבר אותן. כי משהו חריף כזה בוער עוד כרגיל, כמו פפריקה או סחוג במבטן. צעיר זה לא גיל, זה סוג דם. בלי שום מאוחר או מוקדם. סוער או שלב, אך עם זמר בלב. שעוד טרם נרדם או נדם. השמש צעירה לעד, וכך גם שמיע תכלת, וכל שנה פורח האביב, ילען אביב. <אח> ואם יש אור בקצה המנהרה, אז יש תוכלת. ואם חוטפים בראש, הרי רואים כאן כוכבים. כי כל עוד אהבות בלב, עושות כאן שמיניות, ולא צריך ויאגרה, כי בריאים. נכון אמנם, שדם זה לא כמו מיץ עגבניות, אבל שניהם צריכים להיות טריים. צעיר זה לא גיל, זה סוג דם. בלי שום מאוחר ומוקדם. סוער או שלב, אך עם זמר בלב, שעוד טרם נרדם או נדם. למרות השנים משום מה, עוד יש דיסקוטק בנשמה. השיר מלבלב, ועל מנגל הלב, עוד בוערת לה, חפלה שלמה. נהדר. כל הכבוד. והשיר נהדר. הזה נמצא גם בדף הפייסבוק של יוסי, נכון. הוא עלה לא מזמן. נכון. אה, דיברנו מקודם... אפרופו גשר הירקון, על איך לוקחים שיר ידוע וכותבים לו מילים אחרות לגמרי. <אח> עכשיו אני אקח אקס גשר הירקון, לא, אה, מוישה, אנחנו מדברים על זה. אנחנו ניקח אקס גשר הירקון, יורם גאון, ויוסי לקח שיר שנקרא לזרלה, וכתב אז אראללה". יורם גאון בתור מדריך תיירים. כן, אבל לפני זה יש לי סיפור. בואי שטורס. לא, במיוחד למשה, שור, שיר שקשור בדת שלנו. יש לי חבר, שמו יעקב פליישר, והוא אה, קצב, חי בלוס אנג'לס. וכל סוף שבוע הוא מזמין חברים ישראלים שלו למה שהאמריקאים קוראים ברביקיו, ואנחנו קוראים על האש. על האש, כן. והוא בשכונה קתולית של איטלקים. והם משתגעים, כי בסוף השבוע אסור להם לאכול בשר. וה... רק a... דגים. A... נכון, וה... רק דגים, והניחוח הזה משגע אותם. יום אחד הוא מספר לי, באו אליו כמה כאלה מאפיונרים עם אקדח, ממש. <אז> ואומרים לו מיסטר פליישר, והשם שלו פליישר והוא קצר. <אז> <אז> אומרים לו מיסטר פליישר, או שתעוף מהשכונה הזאת, או שאתה תלך לרחוב השני, שם יש כנסייה, הכומר הר... הקתולי שלנו ינצר אותך, תשתמד, ואז uh, הכל יהיה בסדר. אנחנו נבוא ונבדוק אותך בעוד שבוע. ואלה, כאלה כמו הסנדק, איתם mm -hmm. אין חוכמות. אחרי שבוע הם באים, ניחוחות של uh, סטייקים, uh, אומרים, אנחנו דיברנו איתך, מיסטר פליישר, לא? הוא אומר, עשיתי מה שאתם רוצים. הלכתי לכנסייה כדי להתנצל, ראיתי שהכומר שלכם לוקח מברשת, לא הכי היגיינית, אנחנו היהודים הרבה יותר היגיינים מכם, משפריץ מים. על איזה בן אדם, ואומר, בשם האב, הבן ורוח הקודש, אני מכריז עליך כעל נוצרי. אני לקחתי סטייקים ואמרתי, On behalf of the Father, the Son and the Holy Ghost, I pronounce you to be a fish. <laughs> אז אני לפי זה גיירתי, אין לי סמיכה לרבנות, אבל גיירתי הרבה שירים לועזיים. למשל, מרוצלה, שזה שם של בחורה, הפכתי... מה הוא עושה לה? מה הוא עושה? We are marching to pretoria, עשיתי השיר יונוס עשה היסטוריה. ולזארלה, שפירושו באיטלקית פרחחית... של דומניקו מודוניו. בדיוק, מפסטיבל סן רמו, הפכתי את זה לאז אראלה. זה מה שעכשיו יורם גאון ישיר. יורם גאון כמוישה טורס. נכון, בדיוק. לך על זה. עזראי לה. אני מדריך לתיירים ושמי הוא מוישה טורס, ובידיעת הארץ כבר מזמן עברתי קורס. לקום לעבודה צריך להזיז די במנות, אך אם תיירת חמודה תרצה לראות סוף סוף את הנוף. איי עזרא לה את אילת, איי עזרא לה גם את צפת. אי עזרה לה כל מקום שלא ביקרה בו עד היום. אי עזרה לה את חיפה וירושלים היפה, בעשרה בתי מלול בטבריה או באשקלון. אי עזרה לה כל מה שרק נראה לה את תל אביב וגם את מטולה. באר שבע ואת עפולה וכמובן אתן לה גם הסברים כי איך כתוב על הנייר הסבר פניך לטייר ולטיירת בהסבר פניך עוד יותר אך אם בסוף היום מן הסיור היא וטיפטיפה תרצה פה לבלות או לגייר וחוף הים לפתע עלינו יתגלם ולילה כבר ירד, אך הירח המלא יעלה אה, יעזר אלה את החוף אי עזרא לה את הנופי, אי עזרא לה כל מקום שעוד לא ראה ביום. אי עזרא לה את עתלית, ואת פנטורה הלילית, ואשתדל לא להכזיב אם רק נלום וחוף אכזיב. אי עזרא כל מה נראה לה, אם תסתכל פה איתי בשקט. איך שפת הים לגלים מושקת? בלי לבזבז את הערב בדיבורים. כי איך כתוב על הנייר? הסבר במחלת הנייר. אחלה תיירת אם אפשר, הסבר פה גם את כל השאר. אוי, מה שרץ. זה היה יורם גאון. כן. שהראה לה. שהראה כל הדרך. כן. אה, טוב, אה, אנחנו, המון סיפורים יש לך. קודם כל, יוסי, אתה בטוח שאתה לא רוצה לחזור לעוד פעם? למה? לפה. בשמחה רבה. יפה, רק אנחנו... אני רוצה שבסוף אתה ואמירה ומשה תסבירו לי, ואני ארשום איך בחיפה אני יכול לשמוע את זה. אנחנו נסביר לך הכל. יופי, אתה אה, כן. בא את לך לשמוע. אה, אתה יודע איך? כן, ייתנו לי רק את הלינק, אתן לך את הלינק, בסדר. חבר'ה, בא לכם לשמוע פרברים. בוודאי. אז למה לא? בואו נשמע פרברים. מרצון. ונחצ'ה. מרצון. ושיר יפה. מרצון. אבל ממש יפה. אם אתה רוצה, אני אבוא פעם שנייה, אין בעיה. אתם נחמדים מאוד. גם אתה. אני אשמח מאוד, יהיה לי לכבוד ולעונג להיות פה. הנה הפרברים. אילו כל האוהבים. כן. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליכו פגיונות במרגנות אהבתם, איך היו נושרים אלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים גלינו ידתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה Thank you. אימהות חמסו ודמעות את צוללות התותחים. אילו כל החפירות פצועות באבונות לא העלו אלא ברכים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים. איך היה יום איזה רוח ילדתי שמלים. אילו כל האימהות חמסו ודמעות את צוללות התותחים. Kamu leineinu milzullot, shireinu, kol hagadot, gulanu. Kamu leineinu milzullot, shireinu, kol hagadot, gulanu. Who did not fill him up, In the soul heast ph Rider. Who Kadia mamas death heast by his son. Who could not hurt these people. Who could not find those who come to us. Who could not be judged by our father. Who did not fill him up and pass? He has beenabi. תן לי את ההעתק שלך, אני... הנה, כל אוהבים. הנה. ואנחנו פה רואים אוטוטור לקראת סיום, אנחנו רוצים כבר לשמוע עוד שיר... חדש. חדש. לגמרי. נכון. תציג. זהו שיר חדש לגמרי, שיר ארס לילדה קטנה מאב ישראלי, שתוך כדי שיר הארס מספר... על השינויים שעברה המדינה הזאת, mm -hmm. מילדותו של האב עד ילדותה של הילדה הקטנה. ויוסי גמזוי והשירים שלו ליוו את כל השינויים שעברו עלינו. קלוד פרץ. לא, לא, לא. פה שרה מקהלה אה. של גמלאי חיפה, אתמול הייתי בחזרה שלהם, יוצאים מן הכלל, ממש נשמעים אז מקצועיים. אז בואו נשמע. אז... אנחנו... על הרקע הזה אנחנו נגיד תודה רבה לכולם. אנחנו ניפרד לצערנו. יוסי עוד יחזור אלינו. יוסי, אנחנו פשוט הספקנו לדבר. אני בשמחה, תקבעו זמן, אני בשמחה אבוא. אני מאוד רוצה שאתם תהיו אורחים שלי. אנחנו ננסה כל מאמץ כדי להגיע. אתם תצחקו, מה שסיפרתי לכם זה אפס קצהו. ושאמרתי לך על רבני חב"ד ועל שרלי צ'פלין ועל סשה ארגוב, ואיך בפינסק הפכו חזיות מבת שחור לכיפות של תלמוד תורה. אל תשאל, אתה תתגלגל מצחוק. תודה רבה לקלוד פרץ. תודה רבה. תודה רבה מאוד ליוסי גמזו. תודה רבה. תודה לדותן הטכנאי. לאמירה. הרבה לאמירה. מוישה, תודה רבה. אנחנו נהנינו. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, וכרגיל, שיהיה לכם ויניל שמח. וטעים. רגע, אני לא כתבתי לך, סליחה.